الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعنه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور ألف سنة ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مظل له ومن يغلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إن الله وحده وحده وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس لالذي ببكة ببكة مباركة وهدى للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لكن لا يزالهم محترمون ماستا صلوان دی یو آیات ترستا شیغت بیت اللہ سر مطالق دی او پائی که دا اللہ تعالی دکور زکر دی او چونکه دا حج رزی را روالگی حج لخلق دا کلی که دا چا منگری شوی چا کی څوک تیار اي کين د دې په مناسبت سره د حج او د متعلق خبرې هغه کدي د نړیوي کې او کشین داډ دا بټره مه دا تر نن الله تعالی فرمای ان اول بې می اول کور اول د کورونه اول دی الناس جما په مقصد مکه خلق د پاکه خدای شي لَلَّذِي بِبَكَّةَ دَا لَلَّذِي بِبَكَّةَ اَا اکور ده چه پا مکاخ کے ده دبا مکیه انم او مبارک کور ده اپا مخبض مده بانده اول کور چه که خودشوه ده اغبت اللہ ده نده دیسه مطلب دغه دوه مطلب دا اغازی پر کایي صحابه صحابه نن کولم دي دوه مطلب دي دي په مطلب دا چې د عبادت لپاره اول کور خود شوی عبادت لپاره نام الله نور کور نو پسما دا اول کور د عبادت لپاره کم دي نو اه بيت الله مطلب دا اغه مطلب دا چې په مخ د او خورنو لومبنه کور چلینو هغه بیت الله د ځمکه بالکل خالی دا څه مطلب ده د بیت الله بنیاد هغه امام اسلامي خليفه شمونگا تازو تولا غدا آغا اولا دیا دی جنت کی سبق طور کا بیاء اللہ اختلا اغزمہ کی طرح <دراقش> کسکو سلام و فرکر و ادغا دانا ورلا ہے ادابتو ورلا آغا اللہ اختلا سبقو کر جو اغزمہ کی طرح سرندیب دوئی نمخ کے دو بردی سائیر دو پاکستان او دو ہندوستان اتولیو ملکو دو دیو جزیروہ سرندیب آغا اللہ ککیو غر دیلتا دم علیہ السلام او موجودہ دو سریلنکا ہوئی مخ کے دازمون دو دی بردی سائیر دو جزیروہ دکا بردی سائیر دو دو ملکوس چھو تکڑی تکڑی چھو پاکستان چھو ہندوستان چھو یو بنگلہ دیش، یو سری لانکش مخ کے بیات اپا رسائی روئے او زمانگا دیدے ہندوستان یو جزیرا سرانبی تاریخ لیکلی دا تول خلق کلت ورزی حل تکی دا دم علیہ السلام تقریبا شپک پوٹا او چکم خلق دا اسمانی کتاب کا ایل نی اوزان دادم علیہ السلام اولاد جنی نو آغا تول خلق کالت ورزیو زیارت کے پیس آیان او که یہودیان لیو که مسلمانان او این روان د ګوتمبد سپیکنم خدای خبره دغه تقریبا شپږ سو کال مخ حدیث شو صدق پاسه ولل 2017 و دونن نمخی تکریبن دو زران او شپکس و اول اسکال مخی تکریبن یو سلو ترشوهن دا این دوان دا اغپ شکل باندې بود جوڑی گوتم او دا این عبادت کل دا او شازادهو nope. دوراز او جنازه تیره دابست اجیو کتر جنسانان خدایس ختمی گی بود اخفل شازادگی پری خدا لالا داده یو من الان دیگین استفارهاد او خواستلا تا انسان ایزان جوگ دخول اگر بیا او اپادسو ایو دا اغا وخن این دوان اغا او دا شکل او تسویر خپل بود دا اغا پر شکل ماننه جوڑا ایداری بارد ناگه دا گوتم بود کدام دا خبر خبره ہے گوتم بود دی جوکڑی بر ایخپل و گر اچې ګور نا ټول شپک پټانه نه شپک پټه ولا کدم څنګه مطلب دا دی انسان کي ټيور زیات نه و انسان دینګي ولز کو دیو سره ډور ځل دی خو با نه ولز کو نی نی دغه هل تعلیک لیکل نی چې دا السلام د اسلام وک سرنګيب جزيره نن سبات سريلانکا ویل ادام علیه سلام تان زان من سکومنگ دعاب باولاد ایو انسان را انسان آنگوشی او داد مسلمانان وکیده دا زمانگ دیس کلی کتاب نوکیم نظریه زکر کی گیر نظریه آنگا داد ادام غیر خلق وکیده دا زمانگ آنگا اگا یو انسان بازی وی کو دا لاول نقبیزو چیلے بھمو دادم دا علیہ السلام کئی لیچیزا ڈول خلق داگر نبید آئی بید آگای کی در اچھتے سر لکے ونو خلق کتے تبوسو کیچے لکے نوی باقی خارا خلق گیا نا آد بیا جرول اچھتا ونو سر اچھتا یاو زی کلہ بل زی غردی نختمشو بید اللہ سونو خارا خلق گیا ناغم یوز اگرالی بلز اگرالی ناغم لسونتی جوش نویبی آداغم نسل داسی شو خدا ده مسلمانان اوکیده نارارگ ناکیده چی دا ده ده غیر خلق اوکیده دا ده غیر خلق اوکیده دا چکم احل کتاب دی یہودیان دی حیسیان دی مسلمان دی دا اوکیده دا چه دا تول دادم دا علیہ السلام و سلام دیا د ورځېات څخه مشره یو سړی نه هغه تاسو کولیږئ یو مشره نه تاسو کینې دا ګټه بداله کوي چې زموږ د کله چې کمبې څه سوخت دا څه جرات نه یو کور نو او کله هغه نه مختل شي او مشره بداله کوي د ریښت خان بارک هم تاسو کو ګوې بارکی نو شهادت چې هغه دام پته او کورو او بیا وشروره جوړول د الله بس انسانان د دارو زیاتې زمون مسلمانان عقیده داران چهره ادم علیہ السلام اولاد برحال ادم علیہ السلام سرندیو جزیره کی سری لنکا دے اوہر دے پایٹ او حوالہ بی بی جیوانم اللہ جنت نرا کو زکلا جدہ کی جدہ په مقام باندې د جدہ په مقام باندې دا غږی الله تعالی راس منه را کو زک او بیا دواړی وایو ولڅنه ملو نبی تاسو تماید یو مطلب دی یو مطلب نا چې پرمخ د ځمکه ایس کورونو الله وتع حکم کوي دای بار ته پر کور ور کا آدم علی السلام د لومبه کور چې قسمه کوي ور شو ان هو لبه تیم وذ علی الناس للذی بکه چې کم په بکه کې په مکه کې دی هغه د آدم علی السلام اول بنیه چې هلو د بیت الله کې او بازو ان ان اول بيت و بيع للناس د بيت نه مراد بيت د نور کور نو دمل اسلام هاوا د مسلمان سره اولا مسلمان کې دا عراق کې او لا کې مسلمان وځل کی اضا مسلمان علاکه کې ځن لا خپل ځای عبادت کو سجنګړه د هغه کنده ځای مې ځن لا کو بيوت الله کومو طرف را شهر شمال طرف کې راځي جنوبی ترکتا لالشودکا غرونه چی کم دین مکی دکتا مذیوه تا متعین کچی پدی که زمان دعا عبادت تپارد و کور بونیات کی دی ایت دو مطلبه دی بارا دو دا چی اول کور بونیات اللہ کلا احیده ناغبه کلاله بل کور نو دویم مطلب دا چی اول دعا عبادت تپارد کم کور دادی ادم علیہ السلام جان لے انتظام کل رو و دعا عبادت تپ نپاګي کې د ټولونو له موږ یې هغه بیت الله او جی ما خبره ده چې وسهانس تر کې وکړه پته لګي د دنیا له ګولایم پته لګي خدامش حدیث رخصت صادق اجازه دنیا دسه ګول کله کا په ډول باندې څنګه کیا تو کہ لیکیدہ یو علم علماء مدرسو کې کالجونو سکولونو والے او داری حسین دلیل جمع استاد ورکړ زمایي استاد دې کرمن د و د درسو ملکونو کې ګرځیل نهغه یو کتاب کې یو مثال ورکړ سلور ملکونو یې سلور د ګولای غلی هغه دا ورکړ سلور ملکونو یې ورکړی هغه چې په مشرق طرف مغرب باندې روان شي مشرق یا مغرب دې ملګروان چې بل <سؤال> ملکیت کړه ملک بیا ترلاسه چې الفتنہ بیا په مغرب روان شي سبکم طرف شي او بیا ترلاسه مغرب د کم طرفو کی روان شي نوبل د ورسه الفتنہ بیا په مغرب روان شي چې کم ملکي به واپس باغي د ورسه متته چې اسمنی څنګه استاد محترم به دا یو داگی بلس پرنامه دا جهان دی دا نو اغیی دککا دو دنیا دو بولا او اغفت مشاهده مشاہدہ کلینا اگر زیدہ لیلے کتا مارغت پشن دنیا کی دیر کر زیدہ لیلے انا اس خو مشاہدی سر ثابت حبر نو اللہ و تدازی زیو خواهو شید بالکل کتاسو شیدہ کم گلوبی ورکلی دنیا نکشے ورکلی دی دا بالکل دامت سانٹر دے او د زلپ شانتی دا دو دنیا پا مخبان زیاده اوگه دی یا تیسوی سب دا اوچه دا اونو توله او دا اوچ اوچ زیونی چکم دی یو غٹا ٹوکلا دا یو غٹا ٹوکلا دی, دی دا پا دنیا کی او د حرمین شریپین چیری غطا سوق ورانو بالکل اغا دا زلپ شانتی مزکی او مرکز دا, دا دنیا سانٹر دا. اللہ تلاوات دا غزہ او او دا اول ازمکہ دا دا دے ازمکی بارکی جو اس دا سینس چکمویو لاول دا اوبا ڈیرے وی دا اوباک کتا کتا کتا کتا کتا سینس زینن روی رومبے چھو اوباک تشویر دید دا دک کتا تشویر دا غزہ اوچکار شویر دیانو اوخکار شویر دید امم اخت ازمک کبانے اوبا سیوا دید اسو ما تکم خلق تلی دی سمندر تایا پا سمندر کے سپر کڑے ناغی چی شل صلی سپرو کی ناغی بیعزیں تدرش چی پا دی دنیا کے ڈوچشترن نو او بس یہ وائی نو اللہ تلاہم درد کا زیر آدم علیہ السلام باندے آباد کا چی زمان دہ نو بہترین زیر تو ٹھولو نا اول زیر او دانو روان دی او جو د امت زموند د پیغمبر لپاره هغه قبله ګرځول شي ولا او زموند پیغمبر الله تعالی تک مکه کې بيضا کړل دا شرف دی شرافت دی عزت دی ورنا یو لکه څلوري عزت هم دی او هغه تل پنځه نمونه سره ذکر دی ها چکه کم پیغمبران الله رحلي جل ني پاک پیغمبرانو کې صرف پينځيش نمونه قرآن کېشته په يو لাক سليل زر کې د نور نمونه پیغمبر په ولي قرآن کې چې دا مې د ذکر په دا سي ديږي چې دا غوي واقعيات ماته د امريزي کوي آمريکې کې فرانس یو ولا کا بل لا دا نيز نه پیغمبران الله تعالی نورو الله کوتي ربي تاسو د ابراهیم علی السلام الخلیل الخلیل او سدوم څخه د نږدې ملکونه اسخه یسعون په قبضه کې ده زیرا يهود يسعون په قبضه کې الخلیل ابراهیم علی السلام کول سدوم هغه کده نږدې پاسه کې ده ابراهیم علی السلام ال پیغمبر ولوط علی السلام سدوم کې نور انبیا سومره تذکرته راغلی ده په حرامو مشرې په اللہ <تصال> تعالیٰ پر آرمین و شریفینو کے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم رہا دے گا نظر لئے امت اغشرافت پر آو اللہ تعالیٰ کر پیغمبر چکم مکہ کے راگے اللہ تعالیٰ پیغمبر کردو مخی اوکلی کی پیغمبر بلکل کی پیغمبر مواصلات ذریعین میں اللہ تعالیٰ خرق داسی ذریعین رو باسلے چہتر قیامت پورے جو نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم دین دے دنیا کو په دنیا ګډ ګډ ته پرس انوار حج کول شینو د زید دا په بهترین ز حج کول شې چې داږي دنیا او اول اول په دنیا کې ښه شوي او هر ار انسان هغه ته تمنا لري چې الله سلام الله علیه ته بوځي او ددان عزیز زدیدار او اصد للمنید انسان نا پارچی سر بس صرف لرشی زیو بھیجی عظیم نا عبادت پیامبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی تا پوست ایو اللہ عمل افزا بہترین عمل سی شیر پیامبر اللہ صلی اللہ علیہ ایمان باللہ و رسول پا اللہ باندے و اللہ پا پیامبر باندے ایمان کو سمم مازا قالا الجہاد فی سبین اللہ د الله کولار کی د الله د دین لپاره جنگی در کی له څومره مازه به د تاسو کو پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته عمره مبرور حج مبرور حج مبرور ا دې په ولیکی کې چې انسان د بالکل غناونه حج مبرور نو هر اغطا من نال ری چللشی او زغدت ورشی او دا اللہ دلالا تریزد حج بچه بان نوی اغای ادا کی اغطا دی احکامات زگر کل لازی میدی ننزبا حدوی کسر اوپرین تصویر کشیدی جوشی ما یو حاجی سے بو تلیو نچراغ اغا ایک اول ملاکات شو معلومات د ورنغه ته کبهن تهول حج کې ځان ته موبایل مهته ګرځول دا چې زيب کې نو چې هغه دغه ته موبایل نومس تصویران ویډیو غانه وسره ځنه عظيمه عبادت عظيم زين لوزه او چې الله تعالی په دنیا کې اورم به دا هغه بنیاد ده او د مغرب صوابونه دي چې انسان به ګونان نه پاګي قلب هم سره د نشه مخصوص نشي د زمانگا استاز دی ترکی شیخ سے مانگا تلویو پروگرام کے دیان میں ناموتا قولا ناغی خبر حج بارا کی اگر زیوز حج لکلے مرننے یوکال مخ کے حج خبر حج لکلے ہوں لبیت اللہ واقعی زولال امنو اگی خبر اکولیو او تلو چھے ہو گیر چاہ تیرے قتلیو ترکتا بوری بل ترکتا بوری ما دې ته په څه بچوله خیره ما دې غوړانې ځېک ما دې غوړانې ځېکا چې وخت ما ته ته په څه نه ما دې چې ما دې مانه ده راجا مانه ده جه راجا مانه ده جزنا پوئی گئه مانه ده چل دهوه خیل مانه ده جو راجا گئه مانه ده سرمه مور روم ده آده را سرمه شیخس كبه چه موگللون ده آده موری چه وائن ده های زوئی باو سهت نام بیره غت واشپاوکاسو لگاو گرگودو ده گرانو مانه ده جه راجا کتابا نه کومتا وابا نه پا ده با ده بدي بیاتا ووکه وی لوژیکلی باندې باندې ودرو اروانو می چلمه او تخوب دي کی د خلکو جمپل راه پابلچه وچپکو داغین ارست بیا ما بلچه ومن لید چې هغه زمکرو کور آسمانو غس خلقم بگی زحاجلا صدق حالت یجان لشیبل کو روپاو لوي کو ځم په یول بغاری نو یې کوریز نه ډېرې پیسې به انسان لګي تمام اسلام دی عبادت دا سانتیه سوال نوی کړه ها چوله دا سان د حج د باره دا سانه سوال کړه ګرام مشککت والا ائ بارت اسی بم له کی مالک اجو سرهلل شوالندرا شي خالی اوله کی بلکون روپ راډر افسوس خبر دیو دينا هرګنی په ټیټ کوم ملګر دی اف ای ایا ان ذکر الله تعالی توفیق اوس ور کی د موزم مسائل د گرو جی مسائل دکولش دذی مسائل لهم دکول <سؤال> بکار دیالن <سؤال> ناما کل <سؤال> دو بیمیسی اللہ بسم اللہ بسم